Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir, nur. Pünktlich zu Beginn der Sommerferien trafen Julian, Dick und Anne am Bahnhof von Kiran ein. George und Timmy, der Hund, warteten dort bereits auf sie. Schon auf dem Weg zum Felsenhaus fiel den Besuchern auf, dass sich in der kleinen Küstenstadt etwas verändert hatte. Auf den Straßen waren sehr viele Menschen. Und alle Geschäfte warben mit Sonderangeboten und extra Auslagen. Was ist denn hier los? Wird in Kirin etwas gefeiert? Ja, sieht aus wie auf einem Jahrmarkt. Sogar Mr. Sutterby bietet altes Porzellan zum Sonderpreis an. Wer kauft denn sowas? Oh, die Touristen von dem Kreuzschiff. Hm? Was ist denn ein Kreuzschiff? Etwa Kreuzfahrer? Ähm, Touristen in Kirin? Ach, ich erzähle euch alles, wenn wir zu Hause sind. Na, da bin ich aber gespannt. Ja, ich auch. Was kann das bloß alles bedeuten? Das oh. Original Im Felsenhaus angekommen, ging George mit ihren Freunden in ihr Zimmer, von dem man die beste Aussicht auf das Meer hatte. Durch das offene Fenster zeigte sie ihnen ein Schiff, das etwa 100 Meter vor der Küste ankerte. Da, oh. seht es euch an. Oh. Wow, das ist ja ein großes Schiff. Es sieht aus wie ein Passagierschiff. genau. Ja, zumindest hat es Ähnlichkeit mit einem gigantischen Häuserblock. <lacht> ich nehme an, George, mit Kreuzschiff meintest du Kreuzfahrtschiff. Das ist doch alles dasselbe. Ja, also diese schwimmenden Hotels mit Schlafkabinen und großen Restaurants an Bord. Und die Passagiere machen alle dieselbe Reise. Ja, so eins ist das hier auch. Aha. Die Reise von diesem Schiff dauert vier Tage. Mhm. Und es können 300 Leute mitfahren. 300? So viele? Ich habe gehört, dass es auch Kreuzfahrtschiffe gibt, auf denen 3.000 Passagiere reisen. Echt? Also ist das hier wohl eher ein kleineres Exemplar. Mir ja. reichen 300 Fremde allerdings und Köln vollkommen. Seht mal, das Schiff hat sogar einen Namen. Dort vorne hm. am Bug steht, Rose of the Sea. Hm. Ach so, eine Reise ist bestimmt sehr romantisch. Hm. Ja. Wie kommen die vielen Leute eigentlich an Land? Der Anleger im Fischereihafen ist doch viel zu klein für so ein großes Schiff. Genau so ist es. Deshalb bringen unsere Fischer die Touristen mit ihren Booten an Land. Als Vater ist jedes Mal schwer am Schuften. Und was er natürlich bezahlt bekommt. Ja und ob und sogar ziemlich gut. Das freut mich für Mr. Fischer. Er kann das Geld bestimmt gut gebrauchen. Ja, für ihn ist das ganz schön, aber mir ist dieser Touristenrummel zu viel. Das ist okay. Was hast du denn gegen Touristen? Ja, jedes Mal wollen welche von ihnen auf meine Felsen. sie Die können doch nicht überall hin, nur weil sie Touristen sind. Ja. Aber ich wette, alle Fischer von Kirin wissen genau, dass sie mächtig Ärger mit dir bekommen, wenn sie auch nur einen Touristen zu deiner Insel rudern. Genau. Hm. Worauf du dich verlassen kannst. <lacht> ja, wisst ihr was? Was denn? Ich würde dieses Schiff gern mal aus der Nähe sehen. Ja, ich auch. Gute Idee. Hm? Meinst du, George, Mr. Fischer könnte uns zum Schiff bringen? Dürfen wir sogar an Bord? Warum nicht? Fragen wir ihn einfach. Cool. Komm, Timmy, du kommst auch mit. los. Mr. Fischer wohnte ganz in der Nähe des Fischereihafens, der gleich hinter dem Strand von Kirin lag. Er und sein Sohn Alf waren am Meeresufer und schienen sehr beschäftigt zu sein. Aber George blieb plötzlich wie angewurzelt stehen. Sie hielt die Hand über die Augen und suchte den Horizont ab. Leute, das Schiff ist weg. Das gibt's ja nicht. Aber wo ist es denn hingefahren, so ohne Passagiere? Das würde ich auch gern wissen. Da hinten sind Mr. Fischer und sein Sohn Alf. Aha. Was sind die denn da? Ich weiß auch nicht, Alf hält irgendwas fest, das an seiner Hand zappelt. Äh, ja. ja? gehen wir zu ihm. Warte doch, George! Hallo, Alf! Hi, Leute! Guten Tag, Mr. Fischer! Hallo! Hallo, Kinder! Was hältst du denn da in deinen Händen, Alf? Das ist eine Löwe. Wir müssen vor dem Ersticken retten. Was, oh was ist passiert? Na komm schon, Kleine, spuck's endlich aus! Alf, hältst du sie gut fest? Ja, ganz fest. Ach, gut, dann streiche ich hier jetzt die Kehle aus. Achtung! Na, endlich! Gott sei Dank. Du kannst sie auf den Boden setzen. Ja. Die Möwe hat gerade was ausgespuckt. Es sieht aus wie eine Qualle. Ja, George, genau so sieht es aus. Aber wenn du es anfasst, merkst du sofort, dass es keine Qualle ist. Bist du hier? Pass mal an. Ja, stimmt. Was ist es denn? Das ist Plastik. Ist richtig. Ein Stück von einer durchsichtigen Tüte. Oh, wie kommt die hierher? Sie ist vermutlich im Meer geschwommen und eine Welle hat sie hierher gebracht. Das ist das Strandgut heutzutage. Es ist längst nicht mehr alles gut, was hier angeschwemmt wird. Und warum hat diese Möwe die Tüte verschluckt? Naja, wahrscheinlich weil, weil Quallen für Möwen was ganz Leckeres sind. Wie Muffins für uns. Eine Plastiktüte im Hals ist allerdings alles andere als lecker. Hm. Der kleine Vogel wäre fast dran erstickt. Ich glaube nicht. Was denn Plastiktüten ins Wasser? Das Meer ist doch kein Mülleimer. Also ich wette, das war ein Passagier von diesem Schiff. George, es ist schon klar, dass du nicht begeistert von den Touristen bist. Aber wir können ihnen nicht für alles die Schuld geben. Ja, genau, oder? wir sollten lieber dafür sorgen, dass es nicht noch mehr Möwen so geht wie dieser hier. Ja, am besten, wir suchen den ganzen Strand nach solchen Tüten ab. Ja. Wir sollten auch im Wasser nachschauen. Hm. Das ist eine gute Idee. So verhindern wir hoffentlich, dass noch mehr Möwen in Gefahr geraten. Ich mache natürlich auch mit. Okay. Also ich bin dagegen. Was äh, das ist so denn, das das George? Was ist denn ja jetzt schon wieder los? Also ich sehe überhaupt nicht ein, dass ich jedes Mal, wenn so ein Kreuzschiff kommt, zur Putzfrau des Strandes werde. George, es heißt Kreuzfahrtschiff. Und außerdem wissen wir doch gar nicht, ob die Tüte vom Schiff gekommen ist. Ja, genau. Wir wissen ja noch nicht mal, ob wirklich noch mehr von diesen Tüten hier herumliegen. Also können wir jetzt endlich anfangen, den Strand abzusuchen? Mhm. Das wäre zumindest das Vernünftigste, um eine Antwort auf unsere Frage zu bekommen. Ja, dann los. Nach einiger Zeit kamen die fünf Freunde, Alf und Mr. Fischer, wieder zusammen und tauschten ihre Erkenntnisse aus. Tatsächlich hatten sie noch mehr Kunststoffreste am Strand gefunden, die sie auch gleich aufgesammelt und zu einem großen Papierkorb am Rande des Strandes gebracht hatten. Inzwischen war es später Nachmittag und das Schiff tauchte wieder vor der Küste auf. Kinder, ich muss los. Die Touristen wollen bald wieder an Bord gebracht werden. Alf kann euch ja noch ein bisschen helfen. Mhm. Ja, okay. Ja, kein Problem. Hincher Papa. Wiedersehen. Also eins ist mal klar. Bevor dieses Schiff hier aufgekreuzt ist, hat noch nie so viel Plastikmüll am Strand rumgelegen. Aber was willst du dagegen tun, George? Ganz einfach. Wir reden mit dem Kapitän des Schiffs und sagen ihm, dass seine Passagiere kein Müll ins Wasser mehr werfen sollen. <lacht> Und du meinst, so ein Kapitän hat nichts anderes zu tun, als sich mit ein paar Kindern aus einem Küstennest namens Killum zu unterhalten? Ja, hm. warum nicht? Wenn man ganz besonders freundlich ist? Das stimmt. Wir sollten zumindest nicht alle auf einmal zu ihm gehen. Ja, vielleicht. Ich finde, Anne und Julien sollten das machen. Hm? Aber es war doch deine Idee. Ja, schon. Aber ihr beide seid in freundlichen Gesprächen viel besser als ich. Hm? Das stimmt. Julien und Anne, ihr beide seid wirklich echte Diplomaten. Oh, danke, Dann gehen wir mal. Viel Glück. Ah, danke. Hoffentlich erreicht ihr was. Ja, hoffentlich. Ja, genau. Auch. Viel Glück euch bei Ihnen. Du bleibst auch hier. Am Fischereihafen herrschte Hochbetrieb. Für die 300 Passagiere, die an Bord mussten, standen nur zehn Boote zur Verfügung, die mehrmals hin und her gerudert wurden. Der Kapitän des Schiffes stand auf der Kaimauer und gab mit seinem Megafon seine Anweisung. Anne und Julien näherten sich ihm und warteten auf einen günstigen Moment, ihn anzusprechen. Boot Nummer fünf ist voll. Nehmen Sie Fahrt hey, hey, hey, hey. auf! Alles klar, Captain. Und los geht's! Ah, du. Du auf den <lacht> Meine Herrschaften, bitte bewahren Ach, Sie, Sie Ruhe! Die die Wir hey, fahren so lange zum Schiff, bis jeder von Ihnen wieder an Bord ist! Komm nochmal her! Guten Tag, Sir. Guten Tag! Guten Tag Kinder! Wir würden gerne mit Ihnen reden. Was kann ich für euch tun? Wir machen uns große Sorgen um unseren Strand, vor allem um die Löwen. Ja. Was ist denn mit eurem Strand und was hat das Ganze mit mir zu tun? Wir haben heute Plastikmüll am Strand gefunden. Und, und eine Möwe wäre beinahe an einer Plastiktüte erstickt, hätte Mr. Fischer sie nicht rechtzeitig herausgezogen. Und da denkt ihr jetzt, dass der Abfall von meinem Schiff war? Wir wollten Ihnen das zumindest erzählen. Genau, und vielleicht haben Sie ja eine Erklärung dafür. Eigentlich nicht, Kinder. Unser Schiff gibt seine Überreste aus Kunststoff in der Entsorgungsstation von New Haven ab. Deshalb ist das Schiff heute für ein paar Stunden weggefahren. Ja, Ihr seid aufmerksame Beobachter. Mhm. No, und ihr habt recht. Dieser Müll darf auf keinen Fall ins Meerwasser. Er ist nicht nur gefährlich für Möwen, sondern auch für Fische. Können die auch ersticken? Das weniger. Große Fische sind oft in der Lage, das Plastik zu verschlucken. Aber wenn es einmal im Magen ist, können sie keine andere Nahrung mehr aufnehmen und müssen bei vollem Magen verhungern. Oh. Das ist ja schrecklich. Das finde ich auch. Und um das zu verhindern, gebe ich viel Geld aus. Ja? Die Entsorgungsstation in Norheben ist nicht billig. Woher kommt dann der Plastikmüll am Strand? Naja, vielleicht ist euer Verdacht nicht ganz falsch und einige meiner Passagiere haben den Ernst der Lage noch nicht verstanden. Mhm. Moment mal, ich werde Ihnen gleich eine Standpauke halten. Sehr gut. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren… – Ich muss an dieser Stelle eine dringende Bitte aussprechen. Bitte werfen Sie von unserem Schiff aus keinen Müll über Bord. Bitte benutzen Sie unbedingt die Abfallbehälter an Bord. – Zufrieden? – Oh ja, Sir. Sehr gut. Das war sehr deutlich. – Hoffentlich hilft es. – Bestimmt. Ich werde meine Ansprache später an Bord auch noch einmal für alle Passagiere wiederholen. Ja, kann ich sonst noch etwas für euch tun? Nun, ja, es ist so. Wir haben noch nie so ein großes Schiff aus der Nähe gesehen und wir würden es sehr gern besichtigen. Könnten wir vielleicht für eine Stunde an Bord gehen und uns ein bisschen umschauen? Nein, nein, nein, nein. Das geht auf keinen Fall. Das ist nicht möglich. Aber ich habe schon gehört, dass man solche Schiffe besichtigen kann. Ja, das stimmt auch. Allerdings nicht, solange Passagiere an Bord untergebracht sind. Das, äh, schließlich sollen sich unsere Gäste bei uns zu Hause fühlen und ein normales Zuhause steht ja auch nicht für alle Welt zur Besichtigung frei. Ja, ja, das, das stimmt. stimmt. Ja. Tja, dann, wenn das so ist, dann wünschen wir noch eine gute Reise. Ja, ja, vielen Dank. Und euch noch schöne Ferien. Es sah ganz so aus, als hätte sich das Müllproblem geklärt. Und da eine Schiffsbesichtigung nicht möglich war, beschlossen die fünf Freunde, ihr eigenes Seeabenteuer zu unternehmen. Am nächsten Morgen setzten sie sich in das Ruderboot von George und paddelten zur Felseninsel, um den ganzen Tag dort zu verbringen. Sie machten das Boot am Ufer fest und unternahmen eine kleine Wanderung bis zur landabgewandten Seite der Insel. Das ist doch wieder ganz romantisch hier. Ja, sehr romantisch. Oh, eigentlich schade, dass wir das große Schiff nicht besichtigen durften. Mhm. So etwas habe ich noch nie von innen gesehen. Ja, ich blöd, dass sie solche Verbote machen. Mhm. Aber George, du müsstest das doch am besten verstehen. Wieso ich? Anne hat recht. Von wem ist denn das Verbot, dass kein einziger Tourist seinen Fuß auf die Felseninsel setzen darf? Mhm. Das genau. ist was ganz anderes. Ach so. Auf diese Insel darf jeder. Außer Touristen und Leute, die ich nicht kenne. ist mhm. <lacht> so, ja, das ist natürlich etwas äh, völlig anderes. Ganz ja, anderes. <lacht> Seht mal, Leute, Timmy ist schon vorne an der Bucht angelangt. Ja, und er fällt ganz aufgeregt. Ja. Wer weiß, vielleicht hat er ja einen ganz großen Fisch entdeckt. Ja, dann schauen wir mal nach. Los! Hey! man wartet auf mich! Als die fünf Freunde die Felsenbucht erreichten, stellten sie sehr schnell fest, dass es diesmal kein Tier war, das Timmy entdeckt hatte. Auf dem Wasser zwischen den Felswänden schwamm so einiges, das dort nicht hingehörte. Oh, das, das, das darf doch nicht wahr sein. Das ist ja furchtbar. Hier wimmelt es nur so von Abfall. Die Bucht sieht aus wie ein schwimmender Müllplatz. Und das ist dieselbe Sorte Abfall, die wir am Strand gesehen haben. Durchsichtige Tüten, hier Teile von Plastikbechern, lauter Kunststoff. Nur viel mehr als am Strand. – Wo kommt das bloß alles her? – Keine Ahnung. – Also von der Rose of the Sea jedenfalls nicht. Der Kapitän lässt den Müll des Schiffes in New Haven entsorgen. – Stimmt. Und seinen Passagieren hat er das Wegwerfen von Plastik verboten. – Ja, und wenn Sie sich nicht daran halten? – dann würde sich trotzdem nicht so dermaßen viel Müll ansammeln, wie wir jetzt hier sehen. – Aber und? woher soll dieser Müll sonst kommen? – Ich weiß es nicht. – Vielleicht haben sich mehr neue Strömungen gebildet Und, und Kirin liegt jetzt an einem großen Meeresstrom. Hm? Was, Was? Verstehe ich überhaupt nicht. Spielst du jetzt etwa auf deine Badewannenversuche an, Julian, wo du mit Quietscheentchen experimentiert hast? Oh, ähm. Du hast mit Gummienten gespielt, <lacht> <lacht> Julian. Ich dachte, aus dem Alter bist du längst raus. <lacht> ich hab das George, Stuck. es geht hier nicht um irgendwelche Gummienten, sondern um die Friendly Floaties. Genau. Die berühmtesten Quietscheentchen der Welt. Was ist das denn? Wie aus? Vor vielen Jahren ist ein Schiff mit einer riesigen Ladung von diesem Plastikspielzeug vor der chinesischen Küste gekentert. Tausende gelbe Enten sind dabei ins Meer gefallen und später sind sie überall auf der Welt wieder aufgetaucht. An den Küsten von Europa, Nord- und Südamerika und sogar in Australien. Und deshalb sind die so berühmt? Ja, weil man bis dahin gar nicht wusste, dass es Meeresströme gibt, die über die ganze Erde führen. Ja. ja und was hast du in der Badewanne ausprobiert, Julian? Mhm. die ganzen Arten von Strömungen. Am spannendsten finde ich es, wenn sich das Wasser im Kreis dreht. Ja, nach dem Abwaschen kann man das auch gut sehen. Äh, vorausgesetzt, man wäscht ab und zu mal ab. Mhm. Ja, George? Ich weiß überhaupt nicht, was du damit sagen möchtest. Mhm. Stimmt. <lacht> Jedenfalls, diese Kreisströme dürften auch hier in der Bucht eine Rolle spielen. Es kann zum Beispiel sein, dass die Dinge, die wir am Strand gefunden haben, zuerst in dieser Bucht waren und durch einen Kreisstrom wieder herausgespült worden sind. So. Und du meinst, Julian, dass dieser ganze Plastikmüll, der hier in der Bucht herumschwappt, aus China kommt oder aus Australien? Naja … Das klingt zumindest nach einer vernünftigen Erklärung, finde ich. Ja. ja. ja. Könnte sein. – Und was jetzt? – Weiß ich auch nicht. Also, ich fürchte, gegen solche Müllströme können wir gar nichts machen. Da bin ich mir gar nicht so sicher. – Was ist das denn da? – Was machst du da? George hatte in einer Baumwurzel, die über ein Stück Felsen hinausragte, ein glänzendes weißes Etwas entdeckt und war hingegangen, um es aus der Nähe zu betrachten. Sie löste das Etwas aus der Wurzel heraus und kehrte damit zu ihren Freunden zurück. – wenn das kein Beweis ist. seht euch das an. Ah, hier. Das, äh, ein Plastikmesser. Ja. So ein Messer ist zu schwer, um lange an der Oberfläche zu bleiben. Es müsste eigentlich im Wasser versinken. Vielleicht ist es von einer Welle hierher getragen worden und dann an der Wurzel hängen geblieben. Dann kann es aber noch nicht lange im Wasser gewesen sein. Ja. Ja. Ein Plastikbesteck ist bestimmt etwas, das man an Bord eines Schiffes verwendet. Die Fischer von Kyrin benutzen jedenfalls kein Plastikzeug auf ihren Kuttern. Und ins Meer schmeißen sowas schon gar nicht. Also, ich finde, wir sollten Constable Wilbert die Sache melden. Wie ich den Constable kenne, wird er auch nichts weiter machen, als den Kapitän befragen. Und der wird wieder behaupten, dass er den Müll in New Haven entsorgt. Wie? Glaubst du, etwa der Kapitän lügt? Das könnte doch sein. Vielleicht lässt er nur niemanden auf seinem Schiff, weil er etwas zu verbergen hat. Naja, wir könnten dem Schiff einen heimlichen Besuch abstatten. Ach, gar nicht schlecht. Oder? Das finde ich eine sehr gute Idee. Ja. Wenn Oder? es das nächste Mal kommt, fahren wir mit meinem Boot dahin. Und wie stellen wir das an, ohne dass es sich jemand bemerkt? Na, ganz einfach. Wir rudern zuerst zur Felsenlinse und von dort zur Rückseite des Schiffes. Aha. Wenn es so vor Anker liegt wie heute, ja. könnten das nur sehr, sehr aufmerksame Beobachter mitbekommen. Ja. Hm. Dann sollten wir aber auch erst fahren, wenn die Mannschaft mit den Passagieren an Land ist und sich schon alle auf dem Weg nach köln befinden. Ja. Das könnte klappen. – Ja, das glaube ich nicht. – Was? – Euer Plan ist viel zu gefährlich. – Was ist denn daran gefährlich? – Naja, wie wollt ihr zum Beispiel an Deck kommen? Die Schiffswand ragt mindestens zehn Meter über dem Wasser nach oben. Hm. Es hängt eine Strickleiter von Bord. Das habe ich das letzte Mal genau gesehen. – Und was ist, wenn euch jemand erwischt? – Ach, wir lassen uns einfach nicht erwischen. – Genau! – Und wenn doch? – Wenn wir nicht wollen, dass hier in Zukunft Fische und Vögel an diesem Müll zugrunde gehen, müssen wir etwas unternehmen. – Ja, Julian, da hast du ja recht. <lacht> Ich würde trotzdem lieber an Land bleiben. Naja, vielleicht ist es ja sogar besser, wenn einer von uns in Kirin bleibt. Ich meine, nur für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass etwas schief geht. Die Sache war beschlossen. Und als wenige Tage später das Kreuzfahrtschiff erneut auftauchte, begann die Aktion. Während die Fischer von Kirin die Passagiere des Schiffes und den größten Teil der Mannschaft an Land ruderten, paddelten Julian, Dick und George zur Felseninsel. Vom Ufer aus beobachteten sie durch ein Fernglas das Geschehen am Fischereihafen. Sieht aus, als hätte das letzte Boot wieder am Hafen festgemacht. Ja, wirklich? Mhm. Ja, und da sind die letzten Touristen, die Richtung Kirin davon gehen. Am Hafen selbst scheint gar niemand mehr zu sein. Ich kann nicht mal einen Fischer entdecken. Lass mich doch mal sehen. Ja. ja. Aha. Die brauchen wohl erstmal eine Pause, was? Also dann schieben wir unser Boot mal wieder ins Wasser. Okay. Na los, rein mit euch. Wir übernehmen die Ruder, Okay. George, pass auf, dass wir auf Kurs bleiben. Alles klar. Und los. Nach kurzer Zeit kamen die vier Abenteurer am Kreuzfahrtschiff an. Tatsächlich hing eine Strickleiter an Backbord herab. Neben ihr gab es zum Glück einen Haken, an dem sie das Boot festmachen konnten. Bevor sie nach oben kletterten, band George Timmy ein Seil um die Brust und nahm das Ende mit. So konnten sie ihren Hund nach erfolgreicher Klettertour gemeinsam mit Julien und Dick nach oben ziehen. Einzel Siehst du? Oh. oh Mann, hier oben sieht man erst so richtig, wie riesengroß dieses Chef wirklich ist. Ja. und seht mal, hinter diesen Fenstern, das muss das Restaurant sein. Das ist ja mindestens so groß wie unsere Schulaula. Ja, es müssen ja auch 300 Leute reinpassen. Ja. Zum Glück ist aber gerade keine Menschenseele drin. Was machen wir denn jetzt, Julien? Ich würde sagen. Und zuerst warten wir ab, wo das Schiff fährt. Okay. Und vielleicht fährt es ja wirklich nach New Haven, wie der Kapitän gesagt hat. Ja, dann hätten wir ja auch keinen Grund mehr, dieses Schiff weiter zu verdächtigen. Mhm. Richtig, aber solange wir da nicht sicher sind, sollten wir uns lieber verstecken. Mhm. Irgendjemand muss ja noch an Bord sein. Mhm. Ich glaube, dort hinter der Kommandombrücke ist eine kleine Nische. Alles klar los. Es waren erst wenige Minuten vergangen, bis das Schiff Fahrt aufnahm. Zuerst zog es an der Felseninsel vorbei und nahm Kurs auf New Haven. Also schien doch alles in Ordnung zu sein. Und George, Julian und Dick überlegten bereits, ob sie zu einer kleinen Schiffsbesichtigung starten sollten. Doch da begann das Schiff plötzlich mit einem Wendemanöver. Ja. Merkt ihr das? Ja. Das Schiff hat sich gedreht und steuert direkt auf die Felseninsel zu. Mhm. Und zwar geradewegs Richtung Felsenbord. Auf diese Weise kann man es vom Land aus nicht sehen. Genau, weil es die ganze Zeit hinter der Insel bleibt. Ach, wenn das mal keine Absicht ist. Psst, leise, da kommt jemand. Wir bleiben hier in der Nische. Ich bin in der Kombüse, Henk. Wo denn sonst? Das ist doch einer in der Schiffsküche. Ja, die ist bestimmt gleich hinter dem Restaurant. Sind wir allein an Bord? Ja, sind wir allein. Nur noch Dexter auf der Kommandobrücke. Und er ist einer von uns. Es scheint auch drei Matrosen an Bord zu sein. Und ich frage mich, ob die zwei in der Küche wirklich zum Kochen dort sind. Ja, mir doch mal nach. Aber vorsichtig, mal schön in der Outline. Timmy, du musst ganz leise sein. Ohne einen Laut schlichen sich Julian, George, Dick und Timmy vorwärts, bis sie die Tür erreichten, durch die der Matrose Henk das Deck verlassen hatte. Neben der Tür befand sich ein Lukenfenster, das einen Spalt offen stand. Vorsichtig spähte Julian hinein du was sehen, Julian? Ja, ich habe die beiden Männer gut im Blick. Und? Sieht so aus, als ob sie über irgendetwas diskutieren. Seid leise, wir müssen herausfinden, worüber. Warum habt ihr das ganze Zeug von meiner Kombüse abgestellt, Hank? Weil du es gleich so klein häckseln sollst wie Möhrengemüse, <lacht> mein lieber Smoothie. Wozu das denn? Damit mache ich mir ja die Maschine kaputt. Hör zu, Sam. In diesem gottverdammten Kirin. Gibt's ein paar Kinder, die viel zu neugierige Fragen stellen, weißt du? Sie haben einer Möwe eine Plastiktüte aus dem Hals gezogen. Na und? Ist doch nett von Ihnen. Sie haben aber auch am ganzen Strand herumgeschnüffelt. <lacht> Stell dir mal vor, die hätten eine von diesen Tüten gefunden, wo der Schiffsname drauf gedruckt ist, Mensch. Aber wenn ich das Zeug klein häcksel, schwimmt es oben auf dem Wasser herum und zwar alles. Das ist mir vollkommen egal, äh, wo das Zeug herumschwimmt. Hauptsache, man kann nicht mehr erkennen, was es mal war. Aber was ist, wenn der Captain in New Haven anruft und fragt, ob wir da waren? Wozu sollte er das tun? Ja. Ich zeig ihm schließlich diese Quittung hier. Hm? Und da steht schon bald die Unterschrift von Mr. Seagal aus New Haven drauf. Die bestätigt, dass wir den Müll entsorgt und für die Entsorgung bezahlt haben. <lacht> Mr. Seagull? Ja. Der Mann arbeitet bei der Müllentsorgung und heißt mhm. Mr. Möwe? Ja, das ist ja komisch. Weißt du was? Ja? Das Beste an Mr. Seagull ist, dass unser Steuermann, der Dexter, seine Unterschrift nachmachen kann ah. und zwar perfekt. <lacht> das gibt's doch nicht. Die streichen sich das Geld, das sie der Entsorgungsfirma zahlen sollen, selbst ein. Sieht ganz so aus. Sie betrügen den Kapitän. Ja, also los jetzt, Mutti. Kümmere dich um unser Plastikgemüse. Wir haben keine was? Zeit zu verlieren. Äh, und wenn ich mich weigere und hm. dem Kapitän erzähle, was ihr da treibt? Das, mein Freund, würdest du bitter bereuen. Jetzt schmeiß die Maschine schon an. Du machst es ja nicht für umsonst, ne? Äh? Ja, ja. Ich mach ja schon. Ich geh doch mal zu Dexter. Vorsicht! Äh. Kommt! Timmy. Wir bleiben hier. Er ist leck. Ach, das war ganz schön knapp. Und... Ja, er hätte uns gesehen. Was sind denn das für Kisten hier? Oh. Da ist gerade Plastik drin. heiße Timmy. Nun war klar, wer für das Umweltverbrechen verantwortlich war. Die beiden Matrosen und der Steuermann bereicherten sich heimlich an den Gebühren für die Müllentsorgung. Anstatt den Müll nach New Haven zu bringen, steuerten sie auf die Felseninsel zu, um dort eine riesige Ladung kleingehäckseltes Plastik abzuladen. Fieberhaft grübelten unsere Abenteurer, wie sie die Betrüger daran hindern konnten. Mit dem Plastik nur ist das war viel schlimmer als vorher. So können sich selbst ganz kleine Fische an diesem Zeug verschlucken. Ja, und die Felseninsel wird immer mehr zum Höhlen. Können wir das nicht irgendwie verhindern? Ja. Wie ist denn, wenn wir uns die Kisten hier vornehmen? Die Küchenmaschine ist doch so laut, dass wir kaum zu hören sind. Wenn der hier sie bedient, dann steht er mit dem Rücken zur Tür. Das ist eine super Idee. Wir könnten die Kisten mit dem Plastik wegtragen und sie irgendwo auf dem Schiff verstecken. Ja, Ach, klettern wir sofort runter ins Boot, rudern nach Köln und sagen Constable River Bescheid. Ja, wenn der sich beeilt, ist er schon an Bord, noch bevor diese Gauner ihre Kisten wiedergefunden haben. Das klingt gut. Ja, dann los, nehmen wir keine Zeit. das ist eine ganz enge Kisten. Da, oh, da haben wir es. Kaputt. Oh, so ein Schwachsinn aber auch. Ich muss mit dir reden! Oh, verdammt! Los. Oh Mist, was machen wir denn jetzt? Hä? Wer seid ihr denn? Was wollt ihr mit diesen Kisten? Weg hier! Ich Alles stehen geblieben! Los! Enten, Spionen! Was? Wir laufen nach Wasser, so Strickleiter! Wir müssen sie kriegen! Sam! Sofort nach Badburg! Ihr müsst runterkommen! Die sind zu dritt! Ich komme! Okay, ich auch! Werf nur noch schnell den Anker! Schnell, Leute! Wir müssen vor Ihnen da sein! Mist. Halt! Ah. Stehen geblieben! Entschuldigung! Lass mich los! Ha. Und du auch, Birsch! Lassen Sie mich los! Das sind ja Kinder! Lassen Sie meine Freunde los! Ganz im Gegenteil! Und dich halte ich lieber auf, Das wisst ihr ja schon. Was wollt ihr überhaupt hier? Sie wollten die Kisten mit dem Plastikabfall aus der Kombüse schleppen. Dann sind das wohl die berühmten Umweltaktivisten von Karen. Gibi! Da ist ein Hund. Soll ich ihn einfangen, Hank? Ach ja, Quatsch. Hunde können nicht reden. Ich kümmere dich lieber um das Boot da unten. Ja, mit dem sind unsere Gäste hier offensichtlich gekommen. Steig runter und kapp die Leine. Aha. Alles klar, Henk. Oh nein, wie kommen wir denn jetzt wieder weg? Warum wollt ihr denn weg? Ich dachte, Kinder sind gern auf großen Schiffen. Ich habe auch ein schönes Gästezimmer für euch. Aber wir müssen sie gut verstecken, Henk. Ich fürchte, diese Gören haben alles mitgekriegt und würden wohl jedem eine ziemlich blöde Geschichte über Plastikmüll erzählen. Ja, worauf sie sich verlassen können. Ja. Dexter, frag doch mal, wo ich Sie einquartieren will. Wir bringen Sie ins Kabelgat. Wohin? Das ist genial, Hank. Das Kabelgat, mein Kleiner, ist eine Kammer vorne im Bug, wo alle Seile des Schiffes aufbewahrt werden. Und nur einer hat einen Schlüssel dafür, der Kabelede. Ja, und der bin ich. Ah, da kommt ja unser Schiffskopf wieder. Ach, die Bootsleine ist gekappt, Hank. Die Nussschale treibt jetzt ganz allein aufs Meer hinaus. Na prima, Sam. Dann kannst du uns ja helfen, die Kinder wegzubringen. Hier, nimm den Kleinen. Lassen Sie mich ich. sofort los. Das ist ein Mädchen. Und? Willst du sie deshalb entkommen lassen? Los jetzt, ab mit der Bande. Was soll das? Hört Sie auf! Schütten Sie mich! Einfach Und ihr fliegt die Mapa! Jeder Widerstand war zwecklos. Die kräftigen Matrosen schleppten ihre Gefangenen durch mehrere Lagerräume, in denen man bereits das laute Dröhnen der Schiffsmaschinen hörte. Das besagte Kabelgatt lag hinter dem letzten Lagerraum. Und sobald sie alle drin waren, ließ der Matrose Henk die schwere Stahltür zufallen. Ja. Oh, ihr Könnt ihr es euch ganz gemütlich machen. Also los, fesseln wir sie. Zum so Glück ist ja alles da. Seile, Beinen, Bösen, Externe Das ist völlig überflüssig. Jetzt sei mal nicht so faul, hängt Bin ich faul? Ich habe nur mehr Verstand als du. Wie sollen solche drei Käsehochs denn aus dem Kabelgatt rauskommen, hm? Na, und wenn sie schreien? Ja, ah, sieht doch. Hier unten treibt sich niemand rum. <lacht> Und wenn man nicht gerade sein Ohr an die Stahltür legt, sind die sowieso nicht zu hören. Ja. <lacht> Schon gar nicht, solange die Maschinen laufen. <lacht> die können schreien, so viel sie wollen. Sagen <lacht> Sie mal, wie lange wollen Sie uns denn hier festhalten? Na, mindestens bis diese Kreuzfahrt zu Ende ist. Ja, <lacht> oh, und danach? Da werden wir uns noch was Schönes überlegen. Ja. Nicht wahr, Hank? So ist es. Aber, aber nun entschuldigt uns. Wir haben viel zu tun, wie ihr ja sicher schon herausbekommen habt, oder? Ja, und zwar tun sie gerade alles, um die Fische von meiner Insel in Lebensgefahr zu bringen. Oh, oh, oh. Meine Insel, nicht. Hank? Hast du das gehört? Wir haben gerade eine Königin gefangen genommen. Ja, ja. Quatsch nicht rum, Dexter. Wir haben vor allem viel Zeit verloren. So. Was machen wir denn bloß? Hier kommen wir nie wieder raus. Oh, diese Mistkerle kippen die Bucht mit Müll zu und wir können nichts dagegen tun. Ja, aber irgendwas kann man immer tun. Hey. Was denn? Hier sind lange Holzstangen. Okay. Seht ihr? Hier. Vielleicht können wir damit die Tür aufbrechen. Niemals. Das ist eine Stahltür, Dick. Die Stangen können uns aber trotzdem helfen. Wenn, wenn mich nicht alles täuscht, ist direkt über uns das Deck. Ja. Und mit den Stangen können wir gegen die Decke klopfen. Ja, aber wer soll uns denn hören? Hier ist doch keiner. Ach ja. Aber wer weiß? Vielleicht ist ja doch noch jemand an Bord. Ja, Timmy muss auch irgendwo hier sein. Stimmt. Und irgendwann muss auch wieder die Mannschaft mit den Passagieren zurückkommen. Dann hier. Ja. du alle in die Stange. Okay, gut, danke. Hier ist noch einer. Okay. Komm. Los zusammen! Währenddessen hatte Timmy sich hinter einer Kiste an Deck versteckt und gewartet, bis die Bösewichter nicht mehr zu sehen waren. Dank seines scharfen Gehörs nahm er schon bald das leise Klopfen wahr. Vorsichtig pirschte er sich an die Stelle, von der es kam. Sie lag weit vorn an der Spitze des Schiffes. Unter dieser Stelle mussten seine Freunde gefangen sein. Und jemand musste sie befreien. Aber wie kam Timmy wieder vom Schiff herunter, um einen Menschen, den er kannte, hierher zu führen? Nach langer Suche entdeckte der schlaue Hund eine Treppe, die nach unten führte. Er lief sie hinab. Und auf einmal sah er eine Luke, die sich in der Schiffswand befand. Sie war natürlich fest verschlossen. Aber vielleicht, wenn er Glück hatte, würde sie ja bald aufgehen. Anne machte sich inzwischen große Sorgen um ihre Freunde. Seit ihrer Abfahrt war schon viel zu viel Zeit vergangen. Es wurde bereits Abend. Vom Fenster des Felsenhauses aus beobachtete sie das Meer mit einem Fernrohr. Als hinter der Felseninsel ein leeres Ruderboot auftauchte, befürchtete sie sofort, dass der heimliche Schiffsbesuch ihrer Freunde gründlich schiefgegangen war. So schnell sie konnte, lief sie hinunter zum Hafen. Dort wartete bereits eine ganze Schar Touristen auf die Rückkehr des Schiffes. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten einen schönen Tag in Kirin. Die Boote stehen nun für Sie bereit. Bitte bewahren Sie beim Einsteigen Ruhe und drängeln Sie nicht. – Herr Kapitän, Herr Kapitän, ich muss dringend mit Ihnen sprechen. – Junge ein, wozu diese Aufregung? – Meine Brüder und meine Cousine sind an Bord ihres Schiffes. Da ist etwas nicht in Ordnung. – Was erzählst du da? Wie sollen die denn an Bord gekommen sein? – Mit dem Ruderboot, Kapitän. Aber das Boot habe ich eben auf dem Wasser gesehen und es saß niemand drin. – Das Schiff war doch gar nicht hier. Es war in New Haven. – Bitte, bitte. Können Sie nicht auf Ihr Schiff gehen und nachsehen? – Mädchen, ich kann jetzt nicht weg. Du siehst doch, was hier los ist. Sie da! Sie nicht so! Sie können sich darauf verlassen, dass jeder Passagier rechtzeitig vor dem Dinner an Bord ist! Aber ich muss mich noch ausziehen! Auch dafür werden Sie noch Zeit haben! Da muss ich wohl selbst an Bord gehen. Aber wer kann mir dabei helfen? Ah, oh, da ist mein Vater! Mr. Fischer! Mr. Fischer! Warten Sie auf mich! Anne, ähm, was ist denn mit dir los? Wo willst du hin? Mr. Fischer, ich muss unbedingt auf das Schiff. Meine Freunde müssen dort sein und gleich fährt es weg. – Eigentlich darf ich dich nicht mitnehmen. Aber das klingt wirklich nicht gut. Also steig ein. Hier drüben ist noch ein ich Platz, Frank. Schnell! – oh, Vielen Dank, Mr. Fischer! Die Touristen mussten natürlich nicht über eine Strickleiter an Bord klettern. Für sie wurden im unteren Bereich des Schiffes Bordlupen geöffnet und Rampen zum Einsteigen niedergelassen. Zwei dieser Lupen waren bereits offen. Mr. Fischer steuerte mit seinem Boot die dritte. Gerade als er die Bordwand erreichte, wurde sie aufgeschoben. Und die Passagiere waren ziemlich erstaunt, als sie sahen, wer sie dort begrüßte. Das ist, jetzt auch nicht. Nee, das ist verboten, da bin ich mir ganz sicher. Dieser Hund hat schon vor den anderen Bluten gesessen. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Äh, das ist doch Timmy. Ja, das ist er. Oh, er weiß bestimmt, wo die anderen sind. Timmy, ich komme! Vielen Dank, Mr. Fischer. Oh, gut. Geh zu, dass ihr so schnell wie möglich wieder an Land kommt. Ja. Timmy, lauf nicht so schnell! – Entschuldigung, darf ich vorbei? – Hä? Jetzt renne doch nicht so kleine. – Entschuldigung, ich müsste da mal durch. Ah, – diese Treppe hoch. Hey, was soll das? Pass doch auf! Timmy führte Anne die Treppen hinauf an Deck, bis zu der Stelle, wo er das Klopfen gehört hatte. Als er ankam, war es immer noch zu hören. Zum Glück. Anne verstand sofort, was das bedeutete und suchte nach einem Weg, der unter Deck in Richtung Bugspitze führte. Hier ist eine Tür. Sieht aus, als ob es hier zum Vorderschiff geht. Moment mal, Kleine! Du kannst da nicht runtergehen! Wieso nicht? Da unten sind die Lagerräume. Da lassen wir keine Passagiere rein. Aber ich bin kein Passagier. Ich bin aus Kirin und meine Freunde müssen hier irgendwo sein. Du bist aus Kirin? Dann solltest du ganz schnell wieder an Land gehen. Und wenn wir deine Freunde erwischt haben, dann werden wir sie genauso schnell wie dich von Bord schicken. Aber meine Freunde sind eingesperrt. Eingesperrt? Wie kommst du denn darauf? Sie geben Klopfzeichen. Man kann sie ganz deutlich hören dort vorne am Bug. Erzählst du mir jetzt irgendwelche Märchen? Nein! Ach, oh, bitte kommen Sie. Da können Sie selbst hören. Naja, ist ja nicht weit. Dann, dann zeig mir mal deine Klopfzeichen. Kaum hatte der Matrose das gesagt, rannte Timmy zur Bugspitze voraus. Die Stelle, wo er das Klopfen gehört hatte, war jetzt allerdings ruhig. Timmy jaulte und bellte nach Leibeskräften, in der Hoffnung George könnte ihn unter Deck hören. Das musste ihm wohl auch gelungen sein, denn die Klopfzeichen begannen wieder. Hören Sie das? Ja, da scheint tatsächlich jemand an die Decke zu klopfen. Da ist das Kabel gern kommt nur der Kabelede rein. Niemand sonst hat einen Schlüssel dafür. Oh, dann müssen wir diesen Kabelede finden. Ich werde ihn ausrufen. Gut. An der Ladeluke, da hängt ein Megafon. Komm mit. Schnell kehrte der Matrose mit Ann zur Treppentür zurück und griff dort nach dem Megafon. Kabelede an Ladeluke 4. Kabelede sofort an Ladeluke 4, bitte. Was ist denn los? Wir müssen ins Kabelgat. Sieht aus, als wären da ein paar Kinder drin. Das ist doch lächerlich. Wie sollen die denn dort reingekommen sein? Das weiß ich nicht, aber an Deck kann man ein Klopfen hören, das nur aus dem Kabelgart kommen kann. Geh mir doch mit solchem Unsinn nicht auf die Nerven, Mensch. Ich habe genug zu tun, ja? Link? wo wollen Sie so schnell hin? Oh, hallo, Kapitän. Schon an Bord? Ja, ich bin eigentlich auf der Suche nach dieser jungen Dame hier. Hast du etwa gedacht, ich sehe nicht, dass du dich heimlich an Bord bringen lässt? – Entschuldigung, Herr Kapitän, aber …– Na, ja, ich gehe doch mal wieder an meine Arbeit. – Aber der Kabelede muss hier bleiben. Wir brauchen seinen Schlüssel, damit meine Freunde aus dem Kabelgard raus können. Was sagst du da? Hank, kommen Sie sofort zurück! – Aber warum denn, Kapitän? Stimmt es, was das Mädchen da sagt? – Es Na. ist jemand im Kabelgat, Sir. Ich habe die Klopfgeräusche selbst gehört. – Das Ganze hat bestimmt etwas mit dem Plastikmüll zu tun, der in der Felsenbucht herumschwimmt. – Was sagst du da? In welcher Bucht schwimmt Kunststoffabfall? Ach, das ist lauter Unsinn, Kapitän. Ich, ich, ich war den ganzen Tag auf dem Schiff. Hier waren keine Kinder. Hank, schließen Sie das Kabelgatt auf. Dann werden wir sehen, wer oder was dort drin ist. Wohl oder übel musste sich Henk der Anordnung seines Kapitäns fühlen. Und so gingen die Matrosen Thomas und Henk gemeinsam mit ihrem Kapitän und in Begleitung von Anne und Timmy unter Deck durch die Lagerräume Richtung Bug. Vor Freude, dass die Rettung zu gelingen schien, bellte Timmy so laut er konnte. Endlich hatten sie die Stahltür zum Kabelgatt erreicht. Timmy begann zu winseln und an der Tür zu kratzen. Mach, mach, mach. Was gefunden? Hier sind wir! Hallo! Hier sind Hier. Hier sind wir! Riecht etwa wirklich Kinderstimmen? Ja! Komm, das darf doch nicht wahr sein! Aufmachen, Heck! Sofort! Ja, ja, ja ich mach jetzt ja schon. Julian ich Dick George! Hey, oh, bin ich Liebe. froh, euch zu sehen! Eure oh, Rettung hat die ganz allein Timmy zu verdanken! Oh, Danke, Timmy! Sind Sie verrückt geworden, Henk? Was haben Sie sich bloß dabei gedacht? Das, das, das war gar nicht meine Idee! Sie, Sie müssen Dexter fragen! Thomas? Ja, Sir? Sorgen Sie dafür, dass niemand das Schiff verlässt! Und holen Sie Dexter und Sam her, und zwar sofort! Ei, ei. Die beiden waren heute mit dem kabel an Bord! Und wenn ich etwas sagen darf, wir können bezeugen, dass sich Dexter und Sam an dem ganzen Schwindel beteiligt haben. Ja, ja genau. Also los, Trommels, beeilen Sie sich, bevor die Kerle uns entwischen. Ai, Captain. So, und ihr erzählt mal, was genau passiert ist. Ähm, also, glauben Sie den Kindern kein Wort? Sie halten den Mund, Hank. Aus irgendeinem Grund werden Sie diese Kinder ja eingesperrt haben und den werde ich wohl sicher nicht von Ihnen erfahren. Aber von uns. Also... Wir sind heute Vormittag hier zum Schiff gerudert, weil wir vor ein paar Tagen in der sind. Nachdem Julien alles erzählt hatte, ließ sich der Kapitän von zwei Matrosen zur Bucht der Felseninsel rudern. Zu seinem größten Entsetzen sah er dort einen Teppich aus Plastikmüll. Per Funk rief er umgehend die Polizei und kehrte dann auf sein Schiff zurück. In der Zwischenzeit hatte die Schiffsmannschaft Dexter und Sam aufgegriffen und hielt sie zusammen mit Hank in einem Lagerraum unter Deck fest. Schließlich sollten die Passagiere möglichst wenig von diesem Skandal mitbekommen. Nur die fünf Freunde waren noch dort und warteten gemeinsam mit den Matrosen auf die Rückkehr des Kapitäns. Achtung, Leute! Der kämpfen ist zurück! Männer, was diese Kinder erzählt haben, stimmt wirklich. Die Bucht ist voller klein gehäckselter Kunststoffreste. Die sind gar nicht von unserem Schiff. gesehen. Oh, Bestimmt von einem anderen. Geben Sie auf, Dexter. Ich habe Funkverbindung mit der Entsorgungsstation von New Haven aufgenommen. Unser Schiff war heute nicht dort. Außerdem haben wir in der Küchenmaschine Reste von Plastik gefunden. Und kaputt ist jetzt übrigens auch. Nicht zu fassen, das Wasser mit Müll verseuchen. Und ihr wollt Matrosen sein. Ja, hör doch auf! Du bist doch nur neidisch, dass du nicht auf die Idee gekommen bist. Sei doch still, Henk. Ich wollte eigentlich gar nicht mitmachen. Ja, ja. Henk hat mich unter Druck gesetzt. Quatschkopf. Du bist genauso ein Lump wie deine Kumpane. Ich hoffe, ihr werdet gleich von Bord gebracht. Das ist Da kommt schon die Polizei! Sie sind hier drin, Constable! Ja, das ging ja schnell. Hey, guten Tag, Constable. Hey, hey. Hey, guten Tag, Sir! Mein Was ist hier los? Bitte verhaften Sie diese drei Männer. Sie haben der Schiffsgesellschaft Geld gestohlen und den Plastikmüll des Schiffes gegen alle Seerecht in den Gewässern von Kirin abgeladen. Oh, also, das ist noch. Abführen! Bringt Sie auf die Wache, sofort! Ich komme gleich nach, und wir Sie verhören. Sie oh, soll nicht loslassen! – Ruhe! – Gibt es Säulen? Ja, – diese vier Kinder. Hm? –– hm? Ja. – Was für eine Überraschung. – Ja, und Sie sind mehr als Zeugen, Constable. Sie haben sich für uns alle in Gefahr gebracht. Ich wollte es zuerst nicht glauben. Dafür muss ich mich entschuldigen. Vor allem bei dieser jungen Dame. Sie ist außerordentlich mutig. – Na naja, aber was sollte ich denn machen? Ich musste meine Freunde doch retten. Ja, und was wird jetzt mit dem Müll in der Felsenbucht? Dieser Umweltschaden wird natürlich von unserer Schiffsgesellschaft bereinigt. Alles klar. Wir werden die Kunststoffreste aus dem Meer fischen, soweit das noch möglich ist. So, dafür werden Sie aber hoffentlich die Täter zur Kasse mitnehmen. Aber selbstverständlich, Constable. Hm. Das Geld, das Sie gestohlen haben, ist auch schon sichergestellt. Aber da ist noch etwas. Ja, so. Aber was denn? Ich denke darüber nach, ob es künftig nicht besser wäre, New Haven direkt anzufahren. So könnte ich mich besser selbst um die Müllentsorgung kümmern. Und zudem wäre der Landungssteg dort groß genug, um ohne Boote direkt von Bord zu gehen. Allerdings würde der Tourismusstrom nach Kirin dann leider wieder versiegen. Äh, <lacht> Nur nicht heilen. Das wäre schade. Aber von unseren Interessen sollten Sie sich nicht halten lassen. Hm? Wählen Sie die Lösung, die Sie als Seemann für richtig halten. Tja, das wäre allerdings tatsächlich nur Haven. <lacht> Dann wünschen wir Ihnen viel Glück, Kapitän. Danke. Und Ihr Kinder, kommt gleich mit. Ich bin schon gespannt auf eure Zeugenaussagen. Ha, Natürlich Konstantin. du Sehr gern. Ja. Also, ahoi Kinder. Auf Wiedersehen, Kapitän. Gute Und vielen Reise. Dank, auch im Namen der Mannschaft. Gern. Dankeschön. Danke. Hey, super. Hey, So, hier ist mein Polizei. dann steigt mal ein. Alles ja, Zuerst, Julian. Vorsicht, gib mir die Hand. Ja. ja. Vorsicht. Festhalten, ja. bitte wow. festhalten. Kommt du auch. Das auch ja. Ja. Tja, kommst du, weil ich, ich hoffe, sie sind nicht sauer, weil die Leute von Kerry nicht mehr so gute Geschäfte mit den Touristen machen können. <lacht> Julian, um ehrlich zu sein. Ich bin ziemlich froh, dass dieser ganze Rummel wieder vorbei ist. Ja? Ich wollte es dem Kapitän nur nicht so direkt sagen. Also, dann fahren wir mal an Land. Ja. Oh, yep. ja, gern. Hunger ja, hätte ich eigentlich auch schon wieder. Ja, Timmy, du bekommst heute eine extra große Heldenmahlzeit. Genau. das wären wir nämlich ohne Timmy? Genau. Wir jetzt immer noch im Kabelgast. <lacht> da ist es im Felsenhaus aber viel, viel schöner. Viel Vor schöner. allem, weil ihr da seid. <lacht> also dann volle Fahrt voraus. <lacht> Wir oh! <sum _> <sum _> <sum _> <sum _> sind liebe Freunde, Julie und Dick, Ann und George und Timmy der Hund, wir sind die besten Freunde, ja. Uns rocken Abend heuer und wir durchforschen alte Gemäuer.